U-version, så heter den största kristna bibelappen och om du är kristen och har en smart telefon så vill jag anta att du har just den appen för där finns det hundratals om inte tusentals olika bibelöversättningar och bara på svenska så finns det allt från Karl XII till Kärnbibeln. Och varje år så kommer YouVersion ut med statistik på vilken vers som är den mest lästa, den mest markerade och mest delade under året. Och för bara några dagar sedan så berättade de vilken vers som var den mest lästa år 2024- och som av en slump så ska vi faktiskt läsa den versen just idag också. Vi håller ju på med ett vers för versstudium av Filippe Breve och har kommit fram till kapitel 4. Och idag så ska vi läsa verserna 4 till 7. Och en av dem, nämligen vers 6, är den som är den mest populära versen i 2024- Bland de som använder den här appen. Så låt oss se på det här. Vad det betyder för någonting. Varför den är så speciell den här versen. Jag heter Paulus Eliasson. Och du lyssnar på Radio Maranata. Vi börjar som vanligt med att läsa de verserna vi ska gå igenom idag. Det är Filippe brev 4, vers 4-7. Där det står, citat. Glädjer alltid i Herren- än en gång säger jag glädjer. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Slutsitat. Och det här är alltså känt och älskat territorium för dagens bibelläsare och det är just vers 6 som är den mest lästa av alla. Det här bekymrar inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och kalla med tacksägelse. Och vi ska komma tillbaka till den naturligtvis men vi ska börja i början och först så ska vi se på det här uttrycket gläder alltid i Herren. Vad betyder det för någonting? Vad betyder det, de här välkända verserna? Eh, till och med här i Rumänien där jag jobbar med många som är analfabeter, som aldrig har läst Bibeln, som aldrig har suttit ner med Bibeln, så vet man det här, Boko Rassi, Vatotiaona undområl, gläder allt det här. Det är en sån otroligt känd vers. Och det är också ett känt faktum att Paulus satt i fängelse då han skrev det här. Eh, det säger han redan i kapitel 1. Och antagligen så var det en slags husarrest som vi kan läsa om i de sista kapitlen i Apostlärningarna. han kommer till Rom och sitter i husarrest där. Så han är absolut inte i någon segerposition eller del av någon framgångssaga med mänskliga måttmätt i alla fall. Han hade också en hel del erfarenheter av det man skulle absolut kunna kalla för nederlag. Saker som kunde ha lett honom till sorg och depression, till hopplöshet och missmod. Så man måste tänka på i vilken situation det är som han säger glädjer i Herren alltid. Paulus är en person som vet vad det betyder just det här alltid. Han var inte någon multimiljonär som som höll föredrag om hur man skulle finna glädjen i livet. Han är en fånge. Och han är en under falska anklagelser som står i stor fara för att få dödsstraff ganska snart. Och det är i den situationen som han säger, gläd er. Och det sägs, och du har säkert hört det förr, att när Paulus sa till sin skribent eller sin sekreterare skriv nu, gläd er i Herren alltid, så skrattade hans fängelsvakt åt honom då han hörde och sa ja men hur kan du säga någonting sånt i din situation? Och så säger Paulus till sin sekreterare då skriv än en gång säger jag glädjer. Eh, och det är självklart med 99% säkerhet inte en sann historia. Det här är någonting som man som har fabulerat eller fantiserat kring. Men, men det är ändå intressant att Paulus repeterade med sån en fas. Han säger än en gång säger jag glädjer. Han använder tid och kraft och utrymme till att poängtera det här. Och det låter nästan som en Befallning skulle man kunna säga. Men jag tror att man först och främst ska se på det här som en enträgen uppmaning. En utmaning till de troende. Och jag tror att vi rör oss väldigt nära kärnan av vad det betyder att vara en kristen. Det här glädje i Herren alltid. För att, att det att glädja sig i Kristus är vårt väsen det är vad som ska vara kännetecknet för oss och det är vårt mål dessutom, jag har säkert nämnt det för, eller jag vet att jag har nämnt det förr och det kan hända att du kommer ihåg det också men den här katekesen den reformerade katekesen som heter Westminster Catechism från 1500-talet en gång den säger första frågan i den är så här vad är människans slutmål och svaret är att ära Gud och njuta av honom för alltid. Eh, på engelska så står det. Enjoy him forever. Och jag har översatt det här med att njuta av. Men man kan också översätta det med att glädja sig. Dära Gud och glädja sig honom för alltid. Poängen är att det Gud önskar för oss. Det är att vi ska se och uppleva. Hur tillräcklig han faktiskt är. För alla våra behov. Så att vi alltid går till honom. Med alla våra behov. Och jag har tänkt på en, på en bild här. och Jag ser att den är lite stapplande. Men, men ta det för det det är. Eh, tänk dig en affär. Du har säkert en favoritaffär i din närhet. Där du handlar mycket. Den kanske är din favoritaffär för att den ligger nära. Eller för att den är billig och bra priser. Eller för att den har väldigt mycket av det du behöver. Men i givna situationer så kommer du behöva en annan affär. Om du inte har reservdelar till bilen så kanske du behöver gå till en annan affär. Eller om du flyttar till en ny plats så behöver du, du... Du har flyttat till Skövde nyligen och då behöver du hitta en ny favoritaffär. Eller för det blir för långt att köra till den. Eller av någon annan anledning. Du hittar något bra pris i en annan butik. Eh, och vad, vad det än kan vara så, så kan du byta affär. Men, men tänk om det fanns en affär där alla dina verkliga behov blev möta. du går in i det du tror är en affär som bara har mat, du går in i din lokala affär och så säger du till hon i kassan att ja ja och så måste jag ju ta Ikea och köpa en soffa, jag behöver en ny soffa där hemma och så säger hon i kassan att ja jag behöver en ny soffa men vi har ju sofflager här bakom om du går in i den där dörren där borta, jag ser att du har aldrig varit där inne men, men det finns ju mer i den här butiken än du har sett hittills och så när du går in där så ser du att ja där har de inte bara soffor men de har allt, precis allting du behöver. Där finns det, där sitter en mäklare som kan ordna ett nytt hus åt dig och där finns det en resebyrå där du kan beställa din semesterresa och där finns reservdelarna till, till din Volvo och vad det än skulle vara. Och helt plötsligt när du går runt där och ser allt som finns. Jag vet inte om det här kanske är mer ett köpcenter än en lokal affär. Men oavsett då så, så ser du att allting som du behöver finns där. Och du förstår, ja men jag, jag behöver aldrig gå någon annanstans. Jag kan göra alla mina inköp här. Och med alla förbehåll i världen om hur den här bilden inte passar på det jag pratar om. Så hoppas jag att du förstår min tanke. Att det här att alltid glädja sig i Herren, det handlar om att oavsett vilken situation som vi befinner oss i, så finns det som leder dig till glädje i Herren. Och det sägs att man inte ska säga till en deprimerad person att ja men du, du måste du muntra upp dig, du måste ju liksom ge dem en... en, en uppmaningen, ja men gör det här så löser det sig, och det är helt säkert sant, men å andra sidan så handlar inte det här om att säga åt någon att vara glad utan poängen är att vi ska söka vår glädje i Gud vi ska, när vi behöver glädje så finner vi den hos Gud och i den här texten så, så finns det flera uppmaningar, det som vi har läst här, så finns det flera uppmaningar. Och alla de här uppmaningarna leder fram till konklusionen, som står i sjunde versen. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så det som alla människor letar efter, det är frid eller balans eller inte stillstånd men, men frid och, och lugn och ro säger att säga. En, en plats där, där saker och ting är eh, balanserade. Och de uppmaningarna som vi möter i texten här leder fram till just det här. Och om vi inte finner vår glädje i Gud så kommer, nej förlåt mig, om vi finner vår glädje i Gud, då, då kommer Guds frid bevara våra hjärtan och tankar i Jesus. Och det tror jag är ganska intuitivt, eller hur? För att om vi lär oss att finna vår glädje enbart i Gud, då kommer vi få frid. Och våra tankar kommer bevaras i Kristus. Människor söker efter glädje och, och eh, man kanske finner sin glädje i underhållning från tvn eller kanske kommer från en hobby eller kanske från gemenskap med andra eller kanske från shopping eller jag vet inte vad men om min intuitiva tanke varje gång som jag söker efter glädje om jag känner mig nere och ledsen om jag känner depression eller sorg eller vad det är om varje gång som jag söker efter glädje så tänker jag ja men jag ska söka mig till Gud då blir jag glad där finner jag min glädje om, om vi lär oss det då kommer det förändra allt då kommer vi tänka mycket mer och Jesus, som han säger här, då ska Guds fri som övergår all förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Det kommer hända då. Eh, och då kommer vi få den friden. Men det är ju inte allt som han säger i den här texten. Vi, vi kan läsa vidare där han säger...